Глянь, синку, що таке в кутку чорніє. То не москалі. Ні, батьку, це ж рояль. А що це таке у тім роялі біленьке? То не москалі. <риклад> Ні, батьку, це ж клавіші. <риклад> синку, а з чого вони зроблені? Зі слона. Под клятьем москали слоны-ка замордували!